Berri seila zurekin pantzo irigarai eta azketaren egerua berri gaiatzo. Konsulta batzordea bilarazidu, biltagarbi sindikatak bere ikus eman dezan, baina azketako ondarkintegiak segitzeko deliberua jani kartua izan dela, berazatzeko bilkura berantegi heldu dela, erranen dauku asketa bimila eta hamar defentsialkarteko emil diratsetek. Zapi edo Mokaneskata biharra Baionan reeka zenen etxearen aintziana, Euskal Preuen eskubidean aldeko ekitaldia etxeera el kara Muriel Murellukant beaiil lontana. Eeta abokatak ez direla reforma beriarekin gehiago libre eta independente izanen ehien lanian urbileko defentsa desagerrtuko dela, Baionako abookatak greban dira biharra Parisera dozi. Aruaren berri lehinik, zurekin txak lot. Bai, eta momentuan ateri, guzkia ipatzen daukute egungo ere, temperaturan alditik, sorti grado egiten ditu, eta pixka bat freskatuko egunian zehar. Eta lehenek joan den hostiraletikunat Biarnoko bi ikaslen beririk estela Julien Perez Pige eta Sara Mazurrol Ogoitabi eta oitabat urtekoak Zaragozako universitatian dira Eta pauerat sartu beharrak ziren ostirale Aste buru alentzat bainan estira beharren familietarat agertu Untxaraz Canfran zonporteko lepoen geindi Din beharrak zirena Atzo bildu da bilta gerbi sindikataren lekuko zerbitzu publikoaren kontsulta batzordea, hortan barne dira... Kad, inguramenaren aldeko mugimendua eta UFC soazik kontsumitzaren elkartea batzordiak bere ikikuuldia emaitekoa zuen azparneko azketa ondakintegiaren etorkizuna alta erabakia jadan ikkartua izan zen joan dena azaro ondarian, azketan segitzeko beraz zebilkura ez zute da berantegiegin, bai baiez uste du Emil Dixet KAD baan ere azketa bi mila hamak elkarteko kiriak. Bilkora hori uh, azzaroaren hamaz zaztian uh, egin behartzen, ba bon, bilte gabko potzegi geldiginik be, berantago eta das, egun egin banana artean uh, bilko kantsilua kontsailu, bildu da solaen oitas seiian eta de, deliberatu dute uh, eraz, egun ikusi uh, dituzko dituguponnduetan hartagoaten dugu... Uh, Uh, berantago behiztanda, azetaz uh, konsultazioa hortan gure abishua beha dute eskuratu eta haute txiek ere eman boskatu haitzin. Horrek eran haidu egongo bilkura debaldetan zela? Maipizka pondu horren ginean bak, edo, bon, uh, ben, best, beste pondu batzo bat ziren, uh, azorena mazaztien ez ginenak, uh, bon, uh, ben, kruxibarrak, manan arre importantzia importan bat zuen haute txiek deliberatu haitzin gure abishua, kan ezaten, gure ikus modleaz. Eta egutegiaren aldetik, prefetak du deliberatuko, asketa norainoe mesorsila betes segitzea, zeren kade eta asketa bimilata amak besala, asparneko eriko koncheilua ere erabakiaren kontrada emil diratset. Azpaneko eria, behaz, lurren jabe izan ez, berra bisuak emanatu, boskatu zer gale tenk zuela, behaz kontratua bukada dezan, bukada daina, behaz, maiatzaren oita behatzean. Eh? Lurren jabea kontra izan ez, uh, utilite publik nahi dute pasarazi, eta prefekta du hori trenkatuko. Pentsatzen da, maiatza entzin, beraz, eginen duela. Sogora uh, zere, bestenaz, uh, beraz, ber, bestenaz, beragelitake. Gure etako entaila ditake, uh, berantago hartzen malimadu, banan ezut uh, uh, ez dira hoktan. Eus, eguniz, uh, bon, azpalditik egi dira uh, johan, uh, eta untxal antzen alde hoktarat. Eta azkenik, ogoi urte zere es egitu nahi baidu azketan, erabaki hori noiz hartuko da? Daz hori gandute, beraz... Uh... Eko kontilua bozkatko duela be heldu uh, den uh, bi mila mostekoa bendoa den uh, azindiketa aurteten buruko. Eta heldu urteko mailarze hainzin, ondarkinen lurperaltzeko beste alterabi bat atxemen izan dadin galdia erbikatu dute azzuuko Biltzagian Kdeeta azketa bi mila hamar elkartek. Akitania Limuzen eta Poatu Sarrant Iru Eskualdeetako Presidentak bildu diratzo Aipatzeko elgerrikin osatuko duten Eskualde beria 2006 etik goiti Bi 2.1 gutxi badituzte gogoetatzeko nola egin ibil moldea ez gehiago gostatzeko eta jendiaren zat servizuen mostularik ez izeiteko Aleen Rusiak Itaniako Presidentako hartarazidu bere alakoan estela ekonomiarik eginen administrazio neguzia berantolatu beharko dela baina kasu hemen ese urbileko herbitxuena chikitzeari urte bat gelditzen nagusi orienik ikusteko eta pikoan emaiteko Ibon Iparragirre Euskal Presoa berriz ere joa izan dela entzineko gauan diakin arazidu bere sostengo elkarteak zaindariek dute bortizki erabili dola zomaitegun ere joa izan zen ordian beste preso batzuen ganik Ibon Iparragirre gainera eria ondida eta madrile aldian da preso. Eta gizaskubideen defentsarako ikurrak izanen dira zapi berriak edo mokanez berriak aurkestuko aurkestu ditu. Etxerat elkarteak eldu dena. Bendo aren amagenaren abeita bihar nazioarteko gizekubidean egunakari zapikateak eginen ditu etxera telkertiak eguer ditan Gazteiz eta Iruñako Parlamento nahizinean eta biharatxal leko xeak eta ditan bai honako Rene Kassen etxeren nahizinean garaia huetan espanyol prentxak atera informazioen batek eskazen ditu hau da frantxez estaduan diren egu Euskal Herriko presoak Espanyako karzeletara telemanak izan daitezkela kondena osoaren betezerat Euskal preso geienek errefu Usatzen dutena, Espainiako kertzeletan Beren kondenak lusatuko Eta bizi balintzak okertuko Baitira, Christian Tobira Frantziako Justizia Ministroaren Joka Moldea, zaintzen dute Alde hortarik Muriel Lucantiz Etxerateko kidea Guk dakiguna da prentsa espanolana atera dena. Beraz, uh, horrekin oituran diazugu ere ma manipulazio eta filtrazio faltsuekin jolasten uh, baitute uh, askotan. Dakigun gauza bakarra da, Espainian uh, Cristianto biraministroak uh, egin zuen diskurtso batean, esan zuela, prozedura hori aplikatzekotan, presuen naia irrespetatuko zela. Eta guk eskatzen dioguna, Da bere hitza bete desan. Horein, igunoietan jakinen dugu, ea itz beteko duen ala ez, hori oso importantea da gu familie, familien zat. Eta bihar hegamezla, presoek eta beren familiakoek eta esaiten dituzten giza eskubide uhak eta sistematikoak salatze bat egiten du etxela elkarteak zez zappi ikateak bakatu ginen dira egorditan egan dugu gazti izete ilunan eta, seiek eterditan geneka zenen etxearen aintzinan Padixen izanen dira baionako abokatak astezken ontan bihar egon ortean orkestuko dute prezeski justizieren reforma proiektua ministroen konseluan eta abokaten urbiltasuna eta independentsia galtzeko iriskut, iriskutan direla salatzen dute intzarrita. Jadanik aipatu bezala, bayonako auzitegiko abokatuen gehiengoa erreformaren kontra da. Zuzenbidea martxan dizabilakatuko dela, abokatuak ez direla gehiago askeak eta independienteak izanen, eta urbileko defentsa desagertuko dela salatzen dute. Ezetz diote beraz, Macron lege proiektuari, eta asteleengo izean Jean-Jacques Lasek eta Colette Capdebielekin bildu dira. Lasek argi errandu lege proiektuaren kontra bozkatuko duela, lurralde kontra baitoa. Zailago aldiz, bere iritzea maitea Colette Capdebieldi putzak, so socialistrentzat baian ez duela bere osotasunean onartuko aierazi dibu. Ba, de toute façon, en du texte bien évidemment averti déjà le, le ministre Macron que sur plusieurs points ce pas acceptable. Capdebielek dioala ere orain arteko proiektuan agertzen ziren hainbat puntu desagerrtuko direla. Isabel Duge Baionako Batoner ordezkoa baiko agertu da kolet Kapdebie abokatu eta diputatuak beren botza entzunarazten baitu Parisen. Nous sommes rassurés déjà par leur présence parce que c'est un sujet qui est parfois un petit peu technique et nous avons mis l'accent dans nos explications sur la territorialité, sur l'impact des réformes envisagées en termes de régulation sociale, en termes de justice et en termes d'accès aux droits. Asteazken untan parisera joan endira abokatuak, han elkartuko baitira frantziar lurraldeko beste abokatuekin, eta lege proiektua ministroen kontseiluan aurkeztuko den egunean, justizia hilaren eguna lemapean manifestaldia egin endute. Eta ministroen kontseiluan aurkeztu onduan, komisione berezi batek aztertuko du lege proiektua, komisione berezi hortan parlamentuan diren komisione guzietak ordezkaliak bilduko dituzte, lege proiektua artean aztertzeko. Diezellaren Kontrako Bohukasiia du frantses gobernuak diezella begistatua izanen da, kutsadura azkar gareietan, 2000 edo berion, amar mila edo bakatu berria bergeita hamar mila jende baino gehiago dituzten ilietan Baiona angelu hoiagitzek aldea zuzentiunkia. Ez dira ama hiru urte baino gehiagoko auto diezeldunak ibiltzenhalko iizanen e, direlarik kutsadurapikoriiek diezelt zaharrek bin eta gorri bat beharku dute lirainia esduna entzat eta berdea autogarbien zat nehorri hau 2000 eta amaseieti goiti plantan emana edu gobernuak entxegu gisa dionaz eta iri txipiago eta aleike ondotik Asteleen untan ideki dituateak angiluko xoko txipi haurtzain etxeak, ez da haurtzain digibat haurtzain digibaten digibat montatzeko prozedurak komplikatuak baitira baina haurtzain digibatzu dira elgarren hartian juntatu euskarazko arrera bat eskaintzeko angilu hilabete luze eta ondotik eta erriko etxearekin negoziak etetan izan ondoan, boa belen hauzoan dute egoitza eta abenduan zehar bost aurrokanen dituzte bi aurzein entzat, lehen eguna nola asiduten galatu diogu, Katisha Kuruksa eta aurzein nari? Bizekiongi, uh, azteko bi aurzein dira eta bi aurren zat, urduan lasai, lasa Egia da asteko leku egokieen aurkitu behar dela, egin duguna, da, elkartearekin ez genen bakarrika urtzainak. Elkartzen ere badira beste bibertsona. Elkartetearekin hasigira bexak begiratzen eta ez ziren hainbeste eta azkenan hiru hautatu ditugu bisitatatu eta hautatu ditugu erriko etxeari aurkezteko. Eta e, rikoetxeak hautatu e, du bat, eta e, eta pagatzen du e, aloka, aloka ilua. Erramezala benduan e, bostaurukan endituzte, bila orzailen zat, urtar hiletik goiti ilugarren orzain bat juntatuko zaile, eta horrela, ondokoela beteetan, amabi tokiak betetzea, espero dute. Arrakastatxua, una atzo durangoko berroita behatzigerren azokaren antolatzeilek azpimaratu dutena egoera ekonomikoak eta eguna huetan eguraldi txarrak publikoa gila ziko zutela pentsaziteken bainan ez da bat ere gertatu eunta ogoi mila bisitari zenbatu dituzte iruegunez jaz bezalatxu salmenten egin ere berdintxua gelditu da Kirolak eta pilota garateneko trinketian, superprestiz liaketaren kondubi partidatzo Bilbao Lamurrerina da begoi ogoy eta saldubere nauzitu da Arismendiri beroi oitar mostra el 12 de astian saldubere ariko da Larralde Kontra eta Bilbao mo son Arsenal Kontra futbolian bagda eibarrek Espainiako ligaren kondu Bost eta bi irabazidu Almeriaren Kontra Eibarterrak ibarterak dira gerendi da Chelka peñal Bilbao politikarren 19an donosteko riala amala ugarren de eta Goisberri saioarekin eta nasserteko aktolitatek erken zigitzen dugura Eta batik, eta nasio arteko aktualizate urtan, Eruxiak eta iranek azalpenak galdigin dizkiote israeli. Israelek bombardzatu Baitushidia eta Irushia kadiera sido argun ratu dela Israelek eregun eren egune Sirian beraz egin aire erasuaren gatik Iranek berriz bombardak eta gaitzichidu eta Tel Avivile dako ei estatu islamikoaren alde hartzia Siriak berak onuren seurtasun kontsiluari galdiindako Israel siortia Tel Avivek estu es bai estatu esukatu erasua berak eginduenik Libanuko iturriek diotenez, es bolaen instalazio batzuk ziren helburua Israelen beti, diputatuak parlamentuaren desegitea bostkatu dute. Benjamin bi ministro centristak amporaturik, lehen ministroak nahi du alientza berriz lortu judu integreztek horietan besteak beste, Palestina geremuako soki kolonizatzekoaren alde direnek ilan, oposizioan aldiz, centristak eta ezkertiaren harteko ustartzia sortuko litaike, Palestina dekilako negoziazioak lehentasunetan berriz ezartzeko asmoz, hauteskundeak, martxoaren amazazpian iraganen dira. Afrikara egoazan, alerta txikia beti kabo berden, sumendi bat piztu ondotik. Jonde nazaroren ogoita iruan, piztu zen piko defogo sumendia eta azkartu da azken egun hauetan, isohtzen ari den labaren kopurua eta abiadura emendatzen ari dira, autoritateak eta humanitarioak herne egoiten dira, ola segituz, bere alako hartu beharko baitituzte, lanier haundian diren errian ustu besteak beste.